Крізь домагається пайки зістоти, бо мав недобрі радості, вдовольняючи свою гординю митця. І як міг бути такий незрячий до знаків невиразимого? Дано його в священності самого щоденного життя, можна, віруючи, бачити враз, як білу внутрішність храму, привітність Господню, як в сонцевих ріках. Береться знову Олег до клавішів награвати співзвучя. З надхідного спокою і від несподіваної втіхи в чудесній мандрівці через міжокеанну землю. Нерішуча гостя і згадані ключі. Таїса спочатку підохочена з листа прискорювала крок не надто спізнитися в надвечірній час, а згодом стишилася через невеселі роздуми і сумнів, чи складуться насправді добре її відвідини після чорного збігу судових обставин. І чому, властиво, так відбулося їй, мов на нежиття, з обтіненістю на довгі роки або навіть і в дожизність? Чи подіяли непереборимо незнанні присилля через її власну істоту і найдужче через її чуття і якісь невідомі їй самій глибинні спонуки? Неспроможна їх означити, а тільки зрештою усвідомлює їхню вчинність, зіставляючи тепер з ними свою звичну настанову і змічуючи різницю. Від того приточується різкий висновок, дуже прикрий, навіть приноті відчаю, бо виявлено власну безвладність при суперечності. Ставала страшенно очевидною конечність – мати поряд якусь тривалість, приникнути плечем, як до опертя, при нестачі своєї вдержаності. В цьому було щось від розкриття ознаки споконвічного пробуття, стараної, гордо, закриваної і бо тут своя невідповідність для неї при всіх дотеперішніх душевних піднесеннях з мрійною вистрійністю і надто високоокрилених, чим? Новочасними навівами самоправності. Вистанула істота аж надто з природного обрису прикметностей, мабуть, даних від самого створення всіх сторін твого душевного життя, бути там, не переступати заради побільшеної самоцінності. Раптом їй через темну тривожність і згірклий самодокір проблиснув від гад. От що, доконечно був їй потрібен, аби обминути теперішню чорність. Надзвичайно потрібен був міцний душевний опір, який виявився якраз в особистості Олега. Могла втриматися поряд з ним перед безодністю, що її справжньої наподіяності на не уявляла – коли зневажувала вкрай його побутову непрактичність і не уявляла простої можливості знайти в ньому здібність, підтримати, а не немовляти до вступу в демонічність. Якби не зневажила і примирилася з його тимчасовою невдачністю і шукала в його характері здібності для чогось вартісного в житті і передусім серед катастрофи як іспитової. Мабуть, так діє, випробовуючи зверхня законоправність, насталена потужностями в незміренних високостей. І так повинно бути. Недарма ж об'явлено від старовини жінкам покріплюватися мужською волею і силою вдачі. І ось наслідок твого свавілля раз самодумно вивищилася понад заповідну міру і вирвалася з призначеного круга. Тут як возмездя твоєму гордотному слабкокриллю, падіння на дно найчорнішого безличчя. Звідти, з нестерпною болістю, на межі божевільності довелось видряпуватися до білого світла даного в життя безпосередньо, аби в добрій довірі і розміреності своїх спромог, без перебільшеної самоуяви, через артизм стала здібна ступати дарованою стежкою на землі. Вихори збили, ніби чекаючи, коли ти, надкинувшися своєю значністю, станеш відкрита для них і поверхнешся під їх ударами в Чорноту по великій втраті. Їй пригадалося, як з презирливою насмішкуватістю припечатувано в її довоєнному оточенні давню пораду для жіноцтва мати слухняну пошану для мужа. Тепер, пройшовши через палючу тортурню від власної саморозкиданості, приуявляє собі старочасну пораду як світлисту і помічну. Складає при ній свіжучий висновок, що мабуть таки справді повчав спасенно колись мудрий прозорливець